بسم الله الرحمن الرحيم وعلم ان الارواح البشريه تجذب الى هذه الحضره ارواح چې پس د مرگ نه مووتې حضرت القدس دربار الهي ته چې کمدنو جمع کیږي شاسب داغي انجذاب دوه قسمه ذکر کړي چې حضرت الہی ته او دربار الہی ته کمر واه جمع کیږي د دوه طریقي دي یو طریقه چې دا نوغه انجذاب بالبصیرت و الهمه او دویم چې دی نواغا انجذاب دی بالاعمال او بجزائی الاعمال اولانای طریقہ چې انجذاب بالبصیرت والحمد دی اصیرت او په همت سي کم انجذاب دي نو <تصفح> هغه د چي روح هغه بلکل د الواس بهیمیه نپاک وي او د هغه کی قوت ملکی وي فلچ د الواس بهیمیو نه پاک وي او هغه کی روح روح ملکی وي داغه روح روحي ملکی بس ملکیت صرف سم نو هغه په دی دنیا کې اوم د زنو ملکوتې سيزونو مشاهده کول شي لکه ان بیا کرام په دی دنیا کې چې کمندنو هغه د زنو ملکوتې سيزونو د عالم ملکوت لاږي چې کمندنو مشاهده کول شي هغه وخت شي کنه دا آغاز نه عالم ملکوت مشاهده چې کمندونو هغه کول شي د غریم مثال شص ذکر کئ چې آداب له صلوات و سلام او موسی له صلوات و سلام مناظره شو احتجاج نو دا په دربار الهی کې او دا غزا ته دای دا دربار الهی ته څنګه ورسېدل پس د مرګ نه چې کمندونو دربار الهی ته څنګه اوور صدل دا د دی او حمتو او د بهیمیت نه چې کمو پاک کوالی او نو خپل ځای ته شو او را صدل دویمشا نه قل کر کوي چې روایتونونه شته دی ډرو چا په دی باندې دلاات کوي روحونه چې نا چه دا دو روح اعظم سره جمع کی گی د دمرگ نا چه کم دن دو روح اعظم سارا چه کم انسان اعظم دے ما غصر جمع کی جمع کی گی دا یو طریقه دا چه دیتا انجزاب بالبصیرت او انجزاب بالحمت ویلی والم ان الواحل بشرية تننجزب الهاضې الحضرهې تاارتن من جهت البره والحمه وتارتن من جهت تشب آاسې فيها او کله نه کله د عاملو آاسار چې کمدنو په دی کې متشک شي نوعملې را کاږي او انعاما عامن یا د درده سوو او یاد د نعمت رسول د پاره غلط اعمال کړی ایلاما او کونک اعمال کړی وینو اناما تفصیلی کوي عمل انجذاب بالبصیرته فلسا احد يتخفف عن الواصل بهیميته نيشته ده داسی یوتن دغه د ګندګو د بهمیت نهپک شي ینی دغ ګندګی د بهمیت لري شي الله وطلههکوونفسو هو ماګر داغ روح چې کمدننو په حضرتې اللهی او په دربارې اللهی کې چې کمدننو الله کېږي یان کا ش فالی حشي اومنه او په دی عالې مشاه کې په دی عالم کې پا دبان انکشاف رازی د زنو ده هاگ عالم نعالم ملکود زنی هغه زنو اغده دنیا کې مشاهده کولشی و هو المشار الیهی فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع آدم و موسیٰ عند ربهما احتاج دا خو اصل روایت احتاج آدم و موسیٰ عند ربهما رب دی احتجاج لفظ دی دا اجتماع کې له دې چې تاسو نو روایتونو کې او اصل لفظ مشکات کې چې کوم راغلي روایتونو کې احتاج ادم او موسی اند رب بهما یي به د ناصر غلطي وي او یا کې دې چې کوم روایتونو کې ورویان هه صلى الله عليه وسلم مین طرق شتہ ا د نبی له سلام نه په غنو طریقو دا روایت راغلي دي چ ان ارواح الصالحين تجتمع عند الروح العظم چ ارواح د صالحینو د نه کارو خلکو ارواح چې کم دنو هغه جمع کیږي د روح اعظم سره وامل انجذاب الاخردا دویم قسم انجذاب شامل اعمال له شاته د دې په لنډو یو تفصیل کوي چې دا بندې کوم اعمال کوي مددې مونږه دا بار بار د خپل نه شروع وي چې د و اثر په روح باندې کیږي د خو خا سر کیږي او دبا دو بعد اثر کیږي په دې روح باندې هغه عمل سکي تاثیر کوي چې کله د دې بدن جلباب لريشي رې بدن چې کوم دا د لريشي نو اقا روح ته هغه دردونه محسوسيږي او اګه روح ته چې کم دنو نعمتونه سګي ما سوسیګي چې کم روح دا اعمال کړی د دې دنیا کې دا اعمال چې کیګنو نو ستاسو ته چا کیګي د روح کېګي نو هغه اعمال پاري کې جمع کیګي یا سمح کې ویلی وو پاري کې سګي جمع کی چې کله دا جلباب لري شي پس پاس د مرګه اعلان او یا انعام سه شي اورو شي نو د هغې مناسب ځای چې کم وور حضرت الہی تهسه شي اورسېږي د قیامت په ورځ باندې به دغ قرو دا رو چې دلته دی اون په دی بدن کې سه کو شي اچ شي اون په دی بدن کې بهسه کا شي اچول شي دا بدن د دی په واسطته باندې شوي دي غونهونه شوي دي د دی په واسطې باندې شوي دي نیک شوي دي نو که چرته بل بدن لهسه کی سزا ورکي نو دا خو لا ته وازی د تو می سره پوخوره چې کم بدننی کې کړی وه نوغته نیکې میلاو نه شوه بدلهغه میلاو نه شوه چې کم بدن غنا کړړ غه سه میلاو نه شوه سزا ملاو نه شوه چې کم روح د کم بدن په واسطه طب باې س کړی ده غنا کړی دی نو اکه روح او عه بدن ته سزا س کېږي میلا او چې کوم روح د کم بدن په واسطه باندې نیکی کړی دا نو اکی بدن تا د اکی روح باندې ملويږي نیک اسبدلا چې کم دنو ملويږي خوشاله او نعمتلوسيږي ملويږي نو د قشانتي اومداروحتې د بر په عالم برزخ کې لاړ شي دا الله دربار کې په روح باندې خمر ناراضي او خوده او دا بدن چې کم دنو خده ریزرې ریز زشي پا اللہ رب بلزد پی سکی <coughs> راوچتی ام دا بدن ام دا دی زرات پا اللہ رب بلزد سکی راوچتی چه کم بدن چه سکڑی دا گناو نیکی کڑی دا نو داوی شاسب کده برزخ حالات تی او کده حشر حالات تی و داست نوی سیزونو ندی دارد دی زندگی تا تی میری بس دا دی دنیا تا تی میری لکه قبر زخ د دې یو حصہ وا او انفرادي احکام او اخرته د دې یو حصہ ده وختي ماي احکام ني شاس بيولوجو اند کې تفسير نور کوي او بس دمره مساله ده چې ځني معاني دي هغه په ځني عالم کې کی متشکل کیږي معاني دي معانی خو ماخلاتې که نه نو معې خو متهشکل نهوي نوشاې بوي چې معنی وله ت شکل ورکي چې په ځېعاال کې و دا تاسوولیدلی دي لکه د دالی سلاتتهسلام یو چې ااجتحادي چې کمدننو کمزورې راله چې صرف دومره ویلشی یاره من کاره الحمد الله ډیرر بعدت کېږي ټول لږیا دي یو س کوي کوي زه <زيحنتا> نه صرف دومره رالل شي ما خطر ترتیب مقرر کړل 24 غينټو کې کندنو سوکو غیر حاضر نهي په 24 غينټې کې ترتیب دا سه برابر کړو اګه چا 24 غينټې دي که نه د 1 نیمه نیمه غينټه کې سوسی 48 کې شوګر سړی تاللیطالبان ک چېو تن ته نیمه نیمه ګټ وئ چې ته به نیمه ګټه چې کم نهو ځایکه را وواقعې جمعمات ک به ناستې نیمه ګټه به ځ ک رادو نو نیمه ګټه خو سړی کولی شي نیمه ګټه کې ته و چې ته کاته نپل به وککوو جو له میټه په دیې لا روته چې بیا به لکوو سپارت نیمه سپارتلااتو کیاغ به وکې بیا بور دو روز دل غروت شریف او دو روز دل په داوود کله موږ ختم شو کنه چې داسن ختمي کی بلکې نه چې دزن ختمي کی بلکې نو وو مو غو اچره مدرسه په ذکر او اسکار 24 غنټه سره آباد صحیح لگا نه داوود علی سلام دا چل کړه کور کې چې کم افراد و چو سا کروی. کروی. او غیله 24 غنټه سره کړي تقسیم کړي قیدیان وبوي چې زمونږ یو وخت لا دوانه خالی نه چې مونږه ټیم کم ټیم قبل یو نه دا قطر تی برابر کړو چې په 12 20 کسانبو 12 15 به دغه شانتي رتم به سکه تقسیم کړو چې یو تن بجې کم نه سکی ذکر او دوا تنا ستول ملګرو به دوا کوي هغه په 24 غړي چې کم نه نوو کمره مصروفه و شهره زموږه کمره په 24 غړي پاسکارو ساده اباده نو دا داوود له سلام دا سکیډو لږه د لگدو هم دا کې دا غره چې خطر تی به الله تعالی ته دا, دا خوخ نشو چې خطرتی تی می مقرره دی فرشتي راولې غلې ولکسته می غافل کو پتہ وي زموږ غډی دی و دا دی وا غډی دی و دا چلے وا غ چلے آ کیسه کتاره او تچوړکړه نا اوس دا داوود علی صلاتو سلام هغه معمول غون ته کې کوتاهی متشکل فا فرشتو په شکل کې څه شو متشکل شو مقدمه رااله د نبی علی صلاتو سلام چې کمندنو چې معراج نورته یو لای د دغه جام د دړي خو د پایو بل د چا ونبی سلام شراب ونبیل صلی الله علیه و آله پای خو اخړلو ورته وی کوم څه دی خو اخړلې شراب دی خو اخړونه لغاوت امتو کا امت پرې څه شویو گمراه شویو اوس د گمراهی شکل شرابو د ہدایت شکل سو پایو د علم او د ہدایت شکل سو پایو دا متشکل شو کنه څ <سشو> شي شو او تاسې ښکل شو دارانګي او نبی عليه السلام د کوی په غاړه ناشتو ابوبکر راغه غوسره کې ناشتو غو راغه غوسره شو کې ناشتو چې عثمان راغه په هغه ځای خو کې د غیزنونو هغه مخخص شو کې ناشتو نو سید ابن المسیبی چې قبرونه بم د دغه شانتی دا د خبرونو ته اشاره شه د دې دوالو قبرونه بو سره یو ځای او عثمان به تلکسی باهری موسم جنۃ البقیع کې قبر ده نو متشکل شي نو فدوہ کی الله رب العزت نبی اسلام دین را لګل نه ده د 10 دینبال تا متشکل شې د حوض کوثر په شکل کې بس شي متشکل شي چې دلته دین سره ستالوق لري د حوض کوثر نو غوص کی دارنګي پل... صراط مستقیم راغله کنه څشي مستقیم مستقيم نو دا به پولیسی رات پانس شي متشکل شي نو کچا به دې سيراط مستقيم باندې تکړه ده جو پولیسی سرات ته باندې وته عبور شي اسان شي نو دا د جنت دوزخ دا د دې زېدو اعمالو شکلونه دي دا ګتاو او ریوايت کړه غلی سبحان الله وې جنت کې ولر بوتي شي نال شي دا د دې شکل له اخرت سره شکل وې نو دا شاته بوجه د اخرت سره نه دی نه دي خدای دې دنیا ته تمه ده عمل انجزاب الاخر عالم ان حشر للتالي واعاده الواه اليها حشر د اجسادو او وروحه نو اعاده د تلې ستاه تن مستنفته دا سره نه وي جونده نه انما هيته تتم تتمه تنشئه المتقدمه دا د مخکيني نشئه متقدمه استبوي چې لکه دا څنګه چللې دا دمرا دا دغه چې غټ شي هلته <سؤال> به دومره غډ غړي د یو غپې سوورې د د غار مرري دی نه ودو د دو زخي یو غ په د ح غار مرري په دا خود د غمررهغاشي په کمم جام کوي دا جا به سومې دا جاه چېې مخللو کې د خل به سومرهې د خل چې کو مخکې دا مخ به سومې دا مخک چې په کم سر کي دا سر به سومره دا سر چې په کم بدنې دا بدن به سومې دا څنګه دلته خو پنج پوټ د هلته شي که <سؤال> نه شا س پووی چې ېډه د خلرابه شووي ده که نه د شو خبره رو باندې پوه شو سړی دومره غته کونه دوور دورو دو سووخورريلوورډی وخورري دو دو دو او بیا ل ذلیباتم تهې کېږي زی و دا سر نو ش کې پیدا کېږي دا دن د په کې نه وچي نه پیدا شو س نهې خو نه ده او چې کوم خوړلی دا قبار کوي که نه خواغ کې چې کم سره غې فات شو راغې او هغه رواني او هغه چې کمندونو ډيري ګراډيري څنګه وشه نه دي وې دا کشانت چې کمندونو د پدی بدن کې پړسوب راوي دا بدن غټ شو ام دا بدن دنګ شو څنګه وشه نه دي زکه وي بیمنده لته تخمه تلک سره دلعک لا کده بدن ګیرډ خراب شي د وجړ ډیر والی د خوراک نه کیف ولولا ذلک لکانو غیر الاولین کدا نه وي بیا خو چې کمندونو مغایر وي اولون الما او خیزو به ما فو بیا خو به نونی ولی شويدي په اغه سبانې چې کوړي ځګ ولا ته رووااضرهته میزره وه مثاله زی ک کويوالم ان كثير من منلهشاال محققت في الخارج پوهشه چې ډیر اشيیا چې محققت چې کمدونو په خارج کې تتكونو به منزله الر <تصفح> في تشب به معانی دا داسې دي لکه منزله د خوب په متشکل کې دولو د معانیو و کې بیا ا سامن مناسبت كما ظهرت الملائكه لداود عليه السلام لکه خاره شو فرشته داود عليه السلام ته په صورت خصمينه په صورت چې کمنو دوه جګړما ورو کې ورفات الیه القضیه او اوچته کړهته او فیصله معلوم شو انه تشبه لما فرتا دا چې کمنو متشکل <متحدث> کړي دي داغه شداغه نفراد شولې په امراتي اورياده دروغ دي ځنا ما چې کوم خبر او پرب ساده او جواب خبره ده فسغفر وانا وكما كان عرض قد حي مثال کې مداغنيشته فلګه د قصه فيه امره دي اوریا ټکه د روغ دي نور پر دوا وکم وكما كان عرض قد هيل خمر و لبن عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم لکه سلام کړو شو نبي عليه ته شراب او پي واختارو واختياره اللبن او دا چې کم نبی عليه السلام مختار کړل پایو لاره تشبهان دامت شکل کې دلی لپاره د فطرت او شهوات علي امته چستا او مت د فطرت او شهوات کوم متشوعم پیش کوله کیږي او اختیار راشدينونو د فطرت او نیکان خلک چې دغه په فطرت مختاره کی شهوات باندې او کما کان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكر او عمر مجتمعين علي قفل البير چې چا دغه کوم ناراسته او ځای پاغړ د کوی باندې او اسمان منفرد منھم تشبها لما قدر الله تعالى من حال قبورهم ومدافنهم دا تشبحت اغه چې الله تعالی چې دا اندازه کړه حال له قبرونو او د مادافنو د دی علامه اول حسین بن مسوناه کی او دا در لپاره کافی ده او اکثر الوقایع الحشریه او اکثر وقایع الحشریه چې کوم نو من ھذ القبيل اغه چې کومو د دې قب일리 ندي و علم متعلق النفس